that we have done Hrista, Sina Božijega. Kao što je pisano kod proroka, evo ja šaljem anđela svojega pred licem tvojim, koji će pripremiti put tvoj pred tobom. Glas vapijućeg u pustinji, pripremite put сподним уравнитеся за него. Оявися Иоанн креститель в пустыне и проповедуючи крещение покаяния за прощение грехов и изгож шо к нему свою доиска земля и Иерусалим И крштаваше их све у ријеци Јордану, и исповједаху гријеје своје. А Јован бјаше обучен у камилју длаку, имаше појас кођни око себе, и једаше акриде и дивљи мед.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 О он че вас крстити духом сћу ти svetog duha. Ove dane, braće i sestre, velike i svete dane između dva velika i sveta praznika, praznika rođenja gospodnjeg Boga u tijelu i evo pred nama praznika Bogo javljenja kad će nam se objaviti Bog onakav kakav jeste trojičan i jedino suštan tri lica jedna suština otac sin i duh sveti Jedini istiniti Bog i van njega ne postoji ništa što se može nazvati istinom, što se može nazvati život i što može dati život. Ništa što se može nazvati svetim i što može osvećivati i osveštavati. Van njega nema života, nema istine, nema svetosti, nema sile. Van Otca i Sina i Svetoga Duha ne postoji ništa. Ono postojanje četvrtog, kako ga sveti Vladika Nikolaj naziva misleći na onoga koje je pokušao da postoji van Svete Trojice, otpavši od te Svete zajednice i postavši četvrti, mislimo na Satanu, njemu je ime, kako ga Sveti Vladika Nikolaj naziva, ne postojeći, on ne postoji, nema biće, nema života. То je neki strašan oblik postojanja, strašan i užasan postojanje van Svete Trojice. I zbog toga crkva, evo svoja čada fino uči i fino vaspitava na najbolji mogući način kroz praznike, naravno praznike koji se praznuju na pravi crkveni način. To jest praznike koje praznujemo u crkvi kroz sveto bogosluženje, kroz zajednicu braća i sestre koji će se u zajednici u saboru prepoznati kao djece jednoga oca. Kao braća jedinorodnog sina Božijeg kroz koga i mi postadu smo sinovi i braća po duhu jer smo jednim duhom kršteni jednim duhom usvojeni zbog toga u crkvi ne smije i ne može biti podjelan u crkvi ne smije i ne može biti svađa u crkvi ne smije i ne može biti da braća ne govore. To je nemoguće. To bi značilo kao da Hristos sam sa sobom ne razgovara. Kao da se podvojio. U tijelu Božjem, braću i sestre, je crkva jeste, nema svađa, nema dilema. Nema protivljenje, nema mržnje, zbog toga su naši sveti oci i učitelji, počeši od aposla, počeši od samog gospode, veliku pažnju obraćali na atmosferu u sveštanoj zajednici crkve. Da ne smije biti gnjev, ne smije biti protivljenje, ne smije biti svađa, razdora, zavisti, sujete, kako je aposla Pavlina zivaka. Vike, psovke, gunđanja, roptanja, protivljenja. To je atmosfera potpuno nedopustiva za crkvu Božju, za tijelo Božje, za djecu Božju. Zbog toga moramo biti vrlo oprezni, braći i sestre, kad prilazimo gospodu, kad mu pristupamo, kad treba da stanemo pred njega. Velika je opasnost stati pred trojičnog Boga, pred kime i sveti serafime, braćo i sese, stoje sa trepetom i strahom, sa dva kriva pokrivajući se i sa dva, sa četvoru kriva pokrivajući se, sa dva oleteći, samo im lica vire, Pri je pogleda spuštenog, iako su angeli koji gore plamenom ljubavlju prema Gospodu, a opet sa velikim strahom i trepetom. Sami arhangel Mihajlo, Gavrilo, sa velikim trepetom lete oko prestoga Božijeg, spremni. Da na svaku zapovjest gospodnju odreaguju odmah. Kako oni, tako i svi sveti angeli. A kako sveti angeli, tako i svi pravoslavni hrišćani bi trebalo da reaguju na zapovjest Božju. Bez dvoumljenja, bez čekanja, bez okrevanja bez sumnje bez nemara bez lenosti odmađe da odregujem da pohitaju a Bog će dati snage kad je namjera dobra i brz odgočno i precizno evo i Svetoga Ivana Krstitelja do nas najveći od žena rođeni najavljuje Догазак веćeg од њега најављује и у исто време дрхти од страха. Најављује га јер је Бог тако заповедио, а као čovjek се боји да га сретне. Како се каже у једној стихири, коју пеvamo и дана, како каже слом да се огња косне и дотакне. Sveti Jovan, braći i sestre, smatra sebe nedostojnim i vezice na sandalama da mu dodirne, a kamovi šta drugo. Svet i čist od svetih roditelja rođen. Boji se gospoda. I zaista, samo sveti ljudi, čisti ljudi, Boje se gospode. Tu Ćorav, Slijep, Bez obraza, Nepodoban, Drzak i gord čovjek. Ne boji se gospode. Srlja i drzko se obraća. A drzkost, po učenju naših svetih otaca, jeste pretjerana smjelost u obraćanju Bogu. Da ne govorimo pretjerana smjelost u pristupanju svetom žrtveniku gospodnjem. A da ne govorimo o pretjeranoj smjelosti pristupanju samom svetom putiru i ognjenoj krvi i božanstvenom tijelu. Zbog toga, braći i sestre, Dobro je što smo čuli poziv Boži i što smo od pozvanih, a svi su pozvani, mi oni koji su čuli taj poziv. I to je dobro jer smo se sabrali u ovom hramu čuvši poziv Boži i kad god nas zovu na liturgiju, kogod to bio, najvažnije je da poziv dolazi od sveštenstva, od episkopa od crkve Božije. To te sam Bog zove da dođeš. Kad nas sveštenici poučavaju dolazite nedelom na liturgiju, dolazite praznikom, dolazite što više možete i kad god možete, to nas sam Bog poziva, braći srste. I to je poziv koji je upućen svima. Svi su pozvani da dođu. Bez razlike I bez obzira koja je boja koža, koji je jezik u pitanju, koja zabude prethodila, mislimo na zabude u vjerovanjima, u šta sve čovjek ne vjeruje danas, u šta sve nije vjerovao jučer, kakve sve lažne vjere, koliko lažnih bogova, ko bi to mogao da prebroji, mnogo boštva, Tako da nije čudno ni danas kad se ljudi hlanjaju važnim bogovima i dolima. Nije to ništa novo. Jer stari problem, stara bolest. Ali danas imamo i varijantu spasonost, a to je crkva pravoslavna. Uvijek otvorena, širom otvorena za sve ljude za sve nacije, za sve jezike, ali uslov da joj priđemo ipak postoji. I taj uslov je neizbježan i tu kompromisa nema i ne može biti. To je ono što ne razumiju oni koji neće da razumiju ili ne žele. Crkva pravoslavna, braći i sestri, otvorene za sve. Ali, pod uslovom da se vjeruje onako kako je Bog otkrio i dao. Da vjerujemo u Boga onako kako nam se otkrio, a ne kako se nama čini ili kako bismo mi voljeli da nam se otkrio. Da se spušta na naš beslovesni nivoo, kao što svijet svoje bogove daje, upravo spuštajući na beslovesi nivo da bi se ljudi zadržali na tom svinjskom nivou i tu se kvanjali bogovima. Ovaj bog, istiniti, sišao je na zemlju, sišao je i u ad, vaznio se, paskrso iz mrtvih, vaznio se na nadnebesne prostore Nije isposlao duha svoga svetoga, osnao crkvu pravoslavnu. Sve pozvao, rekaoši svojim svetim učenicima i apostolima. Idite i krstite sve narode, krsteći ih u ime oca i Sina i svetoga duha. Učeći ih, je vrlo važno naglasiti, to su riječi neposredno pred svetova znesenja. Riječi Vaskrsljoga Boga, braći i sestri, učeći da drže sve što sam vam zapovjedio. I evo ja sam s vama u sve dane, do svršetka vijeka. Zbog toga crkva je otvorena, ali postavlja i uslovu, a to je pravoslavno ispovjedanje vjere, pravoslavni simbol vjere, vjera u trojičnog Boga, nekako mi i danas vjerujemo, i to je sramota za naš narod. Za druge možda i nije, kad ne laze Indusi, ili ko zna koji ljudi iz drugih vjera, pa eto možda i mogu da promaše u tom traženju. Ali mi pravoslavni hrišćani i se hranimo i svetog putera evo skoro hiljadu godina i više od hiljadu godina Novim ovim treba dobro da znamo da ispovjedimo vjeru dobro, tačno i precizno bez greške ispovjedimo Boga kao trojičnog oca sina i svetoga duha trojicu jednoslušnu i nerazdjeljivu u crkvi Božjoj crkvi apostoliskoj crkvi pravoslavnoj prisutno i u njoj se mi sjedinjujemo krštavamo se u to sveto ime u ime oca i sine i svetoga duha i treba da vjerujemo kako nas Bog nauči da vjerujemo i da živimo braće i sestre kako nas Bog nauči da živimo Ne smije da bude suprotnost i razlik između ispovjedanjem i životom. Ako vjeruješ da ti je Bog Otac, ako ispovjedaš u simbolu vjeret, vjerujem u jednoga Boga Otca Svedržitelja, Tvorca neba i zemlji, svega vidljivog i nevidljivog. Odmah se od tebe traži da projaviš to ispovjedanje životom. Ako Boga Otcem nazivaš, ajde vidimo kakav si si a vidjet ćemo po tome kako se odnosiš prema sinu njegovom jedinorodnom, gospodu Isusu Hristu. Ako, oca ne, ako Boga naziraš ocem, a sina ne poštuješ, ništa od toga, to je važ. Nemaš ti nikakvog oca ako mu sina jedinorodnog nisi prepoznao. I što je vrlo važno, ako ne živiš po njegovim svetim zapovjestima, jer onaj koji mene ljubi, zapovjest je moje držaće, kaže gospod. I laža je svaki onaj koji kaže da voli Boga, a mrzi na brata svoga, kaže apostol Jakov. Svaki od nas, braći i sestri, koji kaže da Boga voli, a brata sestru mrzi, ili bližnjega, a čak i neprijatelj. Sveti Silvan Atonski rekao da onaj čovjek koji mrzi ne samo svoje neprijatelje, nego mrzi one koji crkvu gone, mrzi onom mržnjom pakosnom. Kaže Sveti Silvan u takvom čovjeku nema duha svetoga, nema duha Božijega i posle smrti njegova duša bit se sa odbačenim duhovim strašno upozorenje. Čovjek mislio da štiti crkvu, da štiti vjeru, kad ono se odbačenim duhovim. Kucamo na vratu, otvori gospode, ja sam onaj, što sam te slavio, što sam ti pjevao, što sam govorio, gospode pomiluj, gospode pomiluj, podaj gospode, podaj gospode, blagoslovi gospode, oče blagoslovi, ja sam onaj, što se krsi u tvoje ime, što se pričašćivao tvojim tijelom i krvlju, a čujemo riječi strašne idite od mene, ne poznajem vas, idite tu oganj vječni svi koji činite bezakon. Šta to znači? Nismo ispunili zakon Bože. Nismo mi Boga voljevi. I time što smo kršili njegove svete zapovijeci. Svete zapovijeci, braći i sestri. Projavili smo da nemamo ljubav prema njemu. Naprotiv, da imamo tajnu mržnju. Jer svaki put, kad kršimo zapovijeci Božije, uvijek projavljujemo mržnju prema Bogu. Tajnu mržnju. Opasu mržnju. Evo sveti Jovan najavljuje da će doći u one dane a evo u ove dane Bog je tu uveliko sa nama braće i sestri onda najavljivan strašnim svetim Jovanom to je strašna pojava bila braće i sestri sveti Jovan Krasitelj strašna pojava uznemirio je čitave predjele i jordanske i povestinske i judejske sve to bilo uznemireno od te čudesne pojave, čudesnog i strašnog izgleda. Strašna pojava. On najavljuje jaginje Božje, a evo mi danas uveliko uživamo, ako hoćemo, u velikim blagoslovima koje je Bog donio na zemlju. Veliki blagoslov. Sile tame Pokušavaju da nas uplaša. Pokušavaju da nas uslovljavaju. Pokušavaju da nam zabrane da vjerujemo u Boga. Pokušavaju da nam nametnu lažnu vjeru. A svaka vjera, braći i sestri, koja nije pravoslavna, lažna je. Svaka vjera koja ne ispovijeda Boga, kao oca i sina i duha svetoga, važna je vjeh. Nema tu Boga, braće i sestre. Idoli u pitanju. I zbog toga i mi kao pravoslavni hrišćani, kršteni u ime Božije, to je velika čas, velika čas za svakog od nas da smo kršteni u to sveto ime, braće i sestre, da smo postavili carski narod. Narod kome je obećano carstvo nebesko. Carski narod. Carsko sveštenstvo kako nas naziva Sveti Vasil veliki u molitvi njegovoj. Carsko sveštenstvo Sveti rod. Velika je to čas braći Ali taj rod i tu čast treba opravdati, treba to iznijeti. A danas slavimo jednog našeg brata, velikog brata i zaista od carskoga roda, od svetoga roda i carskoga sveštenstva, koga, nažalost, malo ko od nas zna, a mnogo nam je važan danas, jer je projavio Kako to izgleda pravi hrišćani, kako to izgleda kad se ispovijeda vjera pravoslavna i kako to izgleda kad je čovjek kršten duhom svetim. Ovo govorimo, braći i sese, zato što e, mnogi od nas nemaju ispravnu orijentaciju, mnogi od nas su se prevlastili misleći da vjeruju a ako bi bog popustio na nas ona iskušenja kakva je popustio u njegovo vrijeme u gradu u kojem rođen i veliki sveti vasilije veliki u kesari kapadokijskoj koji bi bog popustio i u naše vrijeme a popustiti da provjeri kakva je vjera u narodu ko bude popustio takvo gonjenje i izdavanje takvih carskih naredbi da se zabrani narodu Bogu da se kvanja, da se zabrani narodu u crkve da ide, da mu se crkve otimaju, da se istinita vjera, istinita crkva proglasi lažnom, neprijateljskom, zlonamjernom, tuđom i da mu se aktima carskim ili državnim zabranjuje da ide u crkvu pod prijetnjom ili zatvora ili oduzimanje imovine ili možda nekim premlačivanjem ili čak i smrću. Nemojmo braćati sve se da zaboravimo da je sveto to koliko je juče. Ovi starci i naši se sjećaju, a mi mlađi da se podsjetimo a i oni bi trebali češće da nas podsjeću da je to juče bilo da juče, do juče nije smjelo da se krštava do juče je bilo zabranjeno ići u hramove služiti liturgije ispovjedati vjeru praznovati praznik i praznovati slave to je do juče bilo i ponovo će biti braće i sest je Bog to dopušta Da bi provjerio djetu svoju, da bi provjerio pravu vjeru i da bi je kroz te provjere pojačao i stakao. Usavršio svoja vjerna čada kroz oganj, stradanje i kroz vodu iskušenja. Takva vremena, evo, ponovo, ne dolaze polako, ali osjećamo da dolaze. Već se osjeća ono duvanje, sad još uvijek vagano, ali razduvaće se taj ogran braći i sestre i dobro je da se razduva, jer mi u njemu ne vidimo loše. Naprotiv, vidimo da smo ipak Boži. Što reče jedan savremeni otac crkve, dobro je i slava Bogu da nas svijet ne prihvata i da nas svijet goni. To je znak da pripadamo istini, da pripadamo istinitom Bogu, da pripadamo istinitoj crkvi, jer tamo gdje je Duh Sveti, Duh Istine, kako kaže Sveti Ignjat je Brjančaninov, tamo gdje je Duh Sveti, kao Sijenka, ide gonjenje. Tako, braći i sestre, i naša crkva, i naš narod, koji je zapečačen duhom sveti, kao Sijen koji ima gonjenje, kao malo koji narod na zemlji. I to je naš blagoslov, to je naše sveto poslušanje, da trpimo gonjenje, ali da se ne zbunjujemo, da se ne plašimo, jer mi ipak znamo, iako nas gone, da je Otac naš, nebeski, svedržitelj, da iako nas gone vjerujemo da on vlada svime da je on gospod angela da je on zapovjednik i demonima i da je on Bog nad bogovima i gospodar nad gospodarima iako nas ljudi i gone šibaju Muča, mi kroz našu pravoslavnu vjeru znamo, vjerujemo i vidimo da je sve to pod opuštenju našeg Otca, našeg spasenja radi. To posebno projavljuje naš sveti mučenik Vukašin koji kaže onom hirurgu, da ga tako nazovemo, jer je izvršenu operaciju, uspješnu operaciju, odvojivši od netruležnog i pokazavši nam svetu dušu svetog starca Vukašina Klepačkog koji je vidio u svom koljaču blagoslov Boži i rekom ne svetu zvišene višene riječi samo ti sin radi svoj posao misleći u sebi da Bog nije dopustio ne bi ti mogao ništa da uradiš. Tako i danas, braći i sestri. Treba da vjerujemo, jer to je vrlo važno, da naglasimo, je bojimo se da možemo da pogrešno istumačimo situacije koje su nastupile i one koje će nasupiti. Sve dolazi pod opuštenju Božjem. Ili da bi se usavršili u dobru, ili da bi se oslobodili od zla i grijeha. a zla i u našem narodu ima premnogo, braći i sestri. Zbog toga ne mojmo se čuditi, nego se pokrenimo svetom Jovanu Krstitelju koji poziva na pokajanje, pokrenimo se gospodu koji svojim božanskim ustima također potvrdi taj poziv, rekavši pokajte se, približilo se carstvo, nebesko tako da ne gubimo vrijeme braći i sestri pokajmo se promijenimo se. ima šta da se mijenja svaki od nas i te kako ima poslo po sebi nismo mi braći i sestre još spremni za carstvo nebesko samo jedna stjen mržnje samo jedan trak zavistine i sjeljene gnjeva i sjeljenog Представите страшну препреку на путу за Царство небеско. Гнев у srcu браћу и сестре, мржња, злопамћење, то је неопраштање увреда, страшна препрека за Бога за Царство небеско, непремостива препрека. И не само за Царство небеско, него како учи свети оци Mogit svonog koji se gnjevi na bližnjeg jeste sijanje na kamen i izaziva gnjev Bozhi. Zbog toga proljeće se vodimo dobar rad kao što apostol Pavle kaže u svom obraćanju jutrošnjem svojoj poslanici dobar rad da ratujemo rad protiv strasti protiv grijeha, protiv svijeta, mislimo, na običaje svjetske, strasne i demonske, protiv grijeha i protiv satana. To je naš rad. Ne rad protiv bližnje. Bližnje bližnji i kad griješi, bližnje i ne osuđuj ga, rekao je gospod. Osudi grijeh, a nemoj njega. Jer ako i njega budeš osudio, osudit će i tebe Bog. I to o velikom presudom, velikom i vječnom. Nismo mi ti koji sude i nismo mi ti koji osuđuju. Niko od nas nema pravo na to. Ako krenemo tim putem, braći i sestre, a svi smo skonili osuđivanje, svojom rukom potpisuješ presudu na vječnu tamnicu. Na njoj će biti kad ti bude uručeno na dan strašnog suda tvoj rukopis tvoje ime sam si to potpisao osudljujući bližnji zbog toga volimo se, dobar rat ratujemo kao što je apostol Pavle rekao, dobar rat, ratovar vjeru održak kaže i mi tako da ratujemo i tako vjeru da držimo Da ne bude to maskenbal umjesto litije. Tako da živimo i tako ćemo vjeru da držimo i da joj održimo braći i srsti. A Bog će se pobrinuti oko demona i oko slugu demonskih. Nije to naša briga. Mi da ratujemo poti strasti, a Bog će sa demonima i sa slugama demonskim Lako će gospod to da obavi, samo da vidi nas da dobro obavljamo svoj dio posla a ovo drugo će oganj da ispita nemojmo se toga prošiti i nemojmo se njih bojati koji tijelo mogu samo da ubiju i zbog toga da ne zaboravimo da istaknemo i divnu ličnost svetoga gordija koga da nas slavimo koji u ono vrijeme u Kesari-Kepadokijskoj, kad je bilo veliko gonjenje, istupio, iako je bio oficir, veliki čin, istupio je od tog gad luka, od tog skotskog nivoa, od tog bezumne iludila. Odstupio u pustinju kao Jovan Krstitelj i zašao, sve ostavio, i imanje, i sluge, i čiji, i privilegije. Smučilo mu se bilo od tog kvanjanja idolima, od laži, od prevare, od prevesti, od sujete. Smučilo se i otišao je, napustio, živio sa zverima. Kaže, bolje je sa beslovesnima nego sa ljudima koji se kvanjaju idolima. Lijepše mi se sa zverima, sa zmijama, sa lavovima ljepše nego sa ljudima kad tako žive i onda na dan kad se slavio Bog rata Mars i kad je svo mnoštvo naroda bilo je sabrano na stadionu slično današnjim stadionima stadioni su nam puni po 34.000 ljudi a u crkvi ne možeš da se staviš dvoje ili troji I onda je, kao sveti Jovan Krstitelj, braći i ses, ovo govorimo jer je to direktna posledica ovih događaja, Božića i Samo što je to 300 godina kasnije u Kesari i Kepodokijskoj, u centru stadiona gdje su odvijele tada konske trke, danas na žalost ne trče konji. Nego su ljudi upregnuti. Ali ista atmosfera, ista suština, ista pozadina i još gore. da nije ista suština, kako to tako rekli smo. Ovamo je konj. A nije ista suština konji i čovjek. Tamo su konji trčali, a danas je džavo ljude upreglao. Još gore. I oni je, kaže tamo Sveti Vasilij je veliki, ima jedna divna beseda i svima je preporučujemo da je pročitate na Svetog mučenika Gordije, jer Sveti Vasilij je veliki rođen samo deset godina pošto je posradao njegov sugrađanin, kime se on dičio i ponosio, što dolazi iz njegovog grada i što je rođen u njegovog gradu i znao je ljude, pričovi su pričovali jer su bili očevici tog događaja pričovali su mu o mučeniku Gordiju velikom oficiru nevišem zemaljskog cara nego nebeskog kako je došao i stao u sve digališta pred svim mnoštvom naroda i carskim i zaslanicima i gradonačelnikom kao Jovan Krstitelj strašnog izdvojate Dugačke zamršene kose, Dugačke brade, Sarg ispošćen, Pošto je dugo Vrime projev u pustinji, Sa štapom I torbom, I neka velika sila Bila na njemu, velika blagodatna sila. I stao, Baš je cilj on da bude taj praznik, Jer je on znao Da su svi tu i je I stao na sredinu Da kaže istinu Božiju da ispovijedi istinu tog Boga pred svima i ispovijedio ga je piše tamo sveti Vasile da je privukao svu pažnju ljudi da su svi skrenuli pažnju sa konja i konskih trka i te sujetne zabave ukrenuli pažnju na njega i pažljivo ga slušali šta im je govorio u velikoj tišini kad je ispovjedio vjeru do kraja, bio je izveden van grada na pogubljenje. I piše Sveti Vasilje Veliki, da je bukvalno sav grad izašao da vidi taj strašan prizor. Strašan, mislimo, uzvišen prizor. Jer je gordi je broći sve se bio poznat svima njima. Ponadamo, bio je oficir. Nači, ličnost sa velikim činom i ugledom došao je kao pustinjak da исповеди vjeru u smjev jedinog istinitog Boga i da poplje to bezumlje, to kvanjanje važnim bogovima i idolima, rekazhe sve to u ricu samom gradonačelniku, carskom namjesniku Kaže Sveti Vasilje da su bukvalno svi otišli napuštajući svoje kuće. Robovi napuštili služenje. Gospodari otišli tamo. Tezke piječne ostale upražnjene. Kaže Sveti Vasilje zato što su i lopovi otišli da gledaju taj prizor. Pa nimao kod ni da krade. Bukvalno kao nekim silnim magnetom sve izvučeno van grade da vidi taj svešteni prizem. Tamo je sveti mučeni Gordije mislim on ono koje je kršten duhom svetim, jer to su kršteni duhom svetim, broći i sest. Ne mlaki, jer je novim ovim trkalištima kako kaže sveti Vasile Veliki bilo mnogo hrišćana kaže onih mlaki koji gledaju utakmice nedelju Kada se sve služba služi. I takvih je danas mnogo i premnogo. I najviše je takvih nežalosti. A onih koji idu van grada, mislimo van svjetske situacije, atmosfere, sujetne, bezbožne, idolopokloničke, bogoborne, ima vrlo malo danas. A dje su oni? eto ih u pravoslavnim hramovima, eto ih na svetoj liturgiji. Ne da gledaju svetog mučenika Gordija, mada i njemu da se poklone. Ne da slušaju svetoga Jovana Krstitelja, kao što u ono vrijeme svi doše da ga slušaju i da prime kreštenje pokajanje od njega. Ne, nismo mi, braćo sese, došli ni svetome Jovanu da se poklonimo, ni svetom mučeniku Gordiju, Ponavljam, jesmo i njima, ali prije svega i prije bilo kome drugom, da se poklonimo samome gospodu, samome Bogu, koji se prinosi na žrtvu, nas radi i našeg spasenja radi, što i jeste sveta ta liturgija. Došli smo, ostavili smo sve poslove, ostavili smo kuću nezaključanu, Ostavili smo prodavnicu sa otvorenim vratima, ostavili smo auto koje još uvijek radi sa svim dokumentima, sa svim računima, sa svim brigama, receptima i terapijama i tabletama i dijagnoza. Sve smo to ostavili. I došli u hramove Božije. Da se poklonimo Bogu, broću i ses. Koga je Jovan najavljivao, a sveti mučenik Gordije ispovijedi. A sveti prorok Malahije, koga je se također svojimo, najavljival prije nego što se ova protije. I zbog toga, braći i sestre, vrlo je važno da prepoznamo liturgiju kao mjesto, kao trenutak, kao način kako se mi Bogu kvanjamo, kako Boga ispovijedamo. Da li u Boga vjerujemo, sve liturgije govori sobom, to je nepogrešiv znak. Da li smo mi na pravom putu, da li pravo vjerujemo, imamo li pravo da se nadamo. Što kaže sveti Jovan Zlatousti, veliki videc i veliki propovjednik istine Božije i onaj koji je svetu liturgiju, da kažemo, najbolje reklamirao njegove riječi, tako snažno djeluju, tako dobro reklamiraju svetu liturgiju. Izuzetna reklama, kad čujemo kako Jovan zove na liturgiju, pa kaže čovječe, brate, sestro, braco, sestre, kad bi ti samo znao šta se tebi prinosi u svetoj liturgiji, ne bih ti ja kaže ništa više pričao. Ne bi bilo više ni potrebe da ti pričam. Ne bi me ti više ništa ni pitao. Ne samo meni, nego nikog više. Ne bi se ti na nikog više ljutio. Ne bi nikad više tugovao. Ne bi nikad više ni griješio kad bi znao šta ti se prinosio u svetoj viturgiji, u svetom pričašću. Ko ti se daje? Šta ti se daje kroz njega? Bio bi jedan od najsrećnijih ljudi, ne samo na svijetu, nego srećniji i od angela nebeskih. Jedan od ne bi bio jedini, jer ima ljudi koji se raduju i pored tebe, tvoja braća, po duhu. Jer hrvišćani se razlikuju po duhu, braća i sestri. Ima nas mnogo, ali duh razlikuje, znate? Razlikuje se crkven čovjek od necrkvenog. Razlikuje se liturgijom vaspitanom od nevaspitanom. Ogromna razlika. Onaj koga liturgija vaspitava i onaj ko je nemarani lijeni. To je, to su, ovaj drugi je podivljao, divlja, bijesni, u kom je što kažu, za razliku od ono koji stoji na liturgiji sa srakom, Božim, vjerom i ljubavom. I pričešćuje se i pričešćen, dobro pazi kako živi, da se krv Božija koja ga grije i hrani, da se zbog grijeha ne pretvori u plamen koji sažiže nedostojno. Zbog toga svi koji se pričešćuju treba dobro da vode račune, Kako misle, šta govore, šta rade, kako žive. Jer oganj Božanstva, ako ih ne nađe u dobrom nastrojenju, može da ih spavi kao nedostojne. Neka bi Gospod dao da u ove divne praznike, zaista divne praznike u ovo izuzetno svešno vrijeme između Božića i Boga javljenja, da shvatimo čiji smo, da shvatimo ko nam je Otac, da kako smo postali djeca njegovog. Kroz žrtvu sina njegovog jedinorodnog. Ne bilo kako, braći i sest. Kroz žrtvu, kroz stradanje sina njegovog jedinorodnog. Skupocjenom krvlju iskupljeni. Baš mi, koje plaćaju po 200, 300, 400 evra mjesečno, ako plate, e pa baš mi smo plaćeni Bezmjernom, bezmjerno silnom i neprocijenivom krvlju Božijom, sradanjem Božijim, posali djeca Božija i duhom carskim, to jest duhom cara nebeskog, duhom oca našeg usinovljeni, posali djeca Božija. Je tu nešto fali, braci i sestri? Je tu nešto nije dobro urađeno? Jer Bog nije dovoljno posradao. Sve je, braće i seste, savršeno dobro. Sve urađeno. Ostalo je samo da ti hoćeš i da vjeruješ, da živiš i da poštuješ. I kroz takvo življenje da stekneš i ono neprestano i vječno blaženo življenje laženo bitavanje u carskom stanu tvome, koji ćeš imati u carstvu nebeskom. Sigurno imati u carstvu nebeskom. Imaćeš stan, ako Bog da i potrudiš se malo, u nebeskom Jerusalimu. Ne u Budvi ili negdje drugo. Mada iz ovih prostora mi si ka Jerusalimu. Budva, novi Jerusalim. To je naš smjer а тамо коночно и вечно у своём стану у новом миру свяим а таи стан je твое роскошно сердце роскошно в равинам высокими мыслями та ясными одеянами полно святости божанской полно svetlosti koja izvira iz sunca koje se ovdje rodilo u crkvi božoj ko svetokrštenju nama a tamo vječno da svijetlim obraći i sestre svjetlošću i istinitom i tamo da proslavljamo ovdje otkrivenog jedinog istinitog Boga Oca Sina i Svetoga Duha Trojicu jednoslušnu i razdjeljivu koja neka je slava i poklonjenje od svih nas i u vremenu i daj Bože u vječnosti. Amin Bože. Daj.